Jo para qëtë e ligjera të të ndryshme fetare Nga hoqëa indëruar Omer efendi Bajrami Me shpresë se këto ligjera të do të këndikim në zemrët e juaja Do të shtojnë diturin tuaj dhe do të forësojnë imanin tuaj Innelhamdhe lillah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 Ama ba'd, fa inna asdak alha dithi kitabu allah Wa khaira alha di, hadi muhammadi sallallahu alaihi wasallam Wa sharra al-umur muhdafatuhah Wa kulla muhdafat bid'a Wa kulla bid'a tindalala Wa kulla dalalatin fin nár Zhertadashur Pasi kemi përfunduar me kushtin e 5 të imanit, i cili është besimi në ringjalljen e ditën e gjykimit, kalojmë në kushtin e 6 edhe të fundit të imanit, i cili është besimi në qadan edhe kaderin, besimin në caktimin e Allahut subhanahu wa taala. Çka do të thotë qada edhe qader? Sa i përket kuptimit, qadas edhe kaderit Djetarët janë nda në tri mendime Disa për i djetarëve kanë thonë Kada edhe kader Të dy fjalt e kanë një kuptim Që në në kuptonë Dijen e Allahu subhanahu wa ta'ala Për gjitha Që ka kanë mendod Në ketë dënja Ose shkrymin e Allahu subhanahu wa ta'ala Që Allahu e ka shkryu Që dësen që ka mendod Ekshtu me rad Kanë thonë kada edhe kader E ka një kuptim. Kjo është një mendim i dietarëve. Mendimi i dytë i dietarëve është se kadaja është ditoria e Allahut subhanahu wa taala, edhe dashira e Allahut, edhe shkrimi i Allahut për ndodh diçka më tutje, ndërsa në atë moment që ajo ndodh, ajo është qadar. A e ke thot? Ajo që ka qenë ditorinë e Allahut subhanahu wa taala mahar Ka qenë dëshiren edhe ka qenë e shkrume të Allahu subhanu e taala, ajo është kada. E kur ndodhë sot, kjo që ndodhë sot, quhet kader. E si pas mendimi të tretë djetarve, është e kunder të. Ajo që ka qenë të Allahu, është kader, e ajo që ndodhë, në moment që ndodhë, quhet kada. Kta janë mendimet e djetarve, cili është mendimi ma isak, ka cili mendim anojmë, Nëse dikush ndronë në këtë mendim, nuk ka ndonjë problem nëse ndrojnë mendimet në lidhje me këtë qështje, pasi që nuk ka dikushka të prerë në lidhje me kuptimin e kësaj. Pra cili do mendim që është, nuk ka dikushka që prish, dikushka në qështje të akides. Pas taj, argumentet që flasin se besimin në kader është pe i kushtëve të imanit, janë shumë. Thotë Allahu subhanu wa ta'ala, Inna kulle shëjën Khalëqnahu bi qadr Ne gjdo sënd e kemi kriju Me qadr Gdo sënd që është e kriju me është me qadr Gjithashtu për ambejri s.a.v. thot Kullu shëjën bi qadr Gjdo sënd është me qadr Hatte l'ajcëzu e l'kejs Sa që edhe pa mundësia Kur s'ki mundësia me bo diçka Edhe ajo mundësia Kur ti e banjë diçka Gjitha janë me kader, gjithashtu për ambejri s.a.v. thot, wa in asabek e shejën, fa la te kullau anji faaltu, kane këza wa këza, nëse të ndodh di shka, ndodh ndë një musibet, pa marë për asy shka ndodh, mos thuj si kur, kisha vepru kështu, do të kishtë të ndodh kështu, mos thuj, psa, wa lakin kull, qadder Allahu, wa ma sha e faal, po thuj, ka caktu Allahu, ka qenë kader, qka do në Allahu ajo bëhet? Nëse ndodhë di shka, thuj ka qenë kader, qka do në Allahu ajo bëhet? Argument që gjydo se ndë është me kader. E argument që përmen direkt se besimin kader është prej kushtëve të imanit, është hadith i njohur i Gjibrilit a.s. i cili i ban të pytje për ambejri s.a.s. e kur i tha, mëll iman, Çka është imani, tha pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, an tu'mina billah, të besosh në Allahun, wa malaikatihi, të besosh melaiket, wa kutubihi, të besosh librat e tij, wa rusulihi, të pejgambert e tij, wal yawmil akhir, të di të fundit, wa bil qadri, të besosh qadirin Të mirën edhe të keqen. Krejt këta, jam prej kushteve të imanit. Pra, besimin në kader, është kusht i imanit. Nëse mungon, mungon imani. Nëse egzistan bashkë me kushtet e imanit, egzistan imani. Si e beson e hlisoneti kaderin. Ne besojmë në kader. Besojmë që gjdo send është e caktume të Allahu, Allahu subhanahu e ta'ala. Gdo send që ndodhë, Allahu subhanahu e ta'ala nështë. E ka caktu Si e besojmë ne e kaderin Djetarët e lisonetit Besimin kader E ka ndonë në këtër etapëa Besimin kader Pra kaderi Kalonë në këtër etapëa Cilat janë ato Spari Dituria e Allahu subhanahu wa ta'ala Allahu E din gjdo sen Që ka ndodh Që është duke ndodh Që ka më ndodh Edhe ajo që nuk ndodh asë njëherë Si kur t'kisht e ndodh, si do t'kisht e ndodh Allahu subhanu e ta'ala Me diturin e ti përshin gjdo sën Kjo është etapa e par Edhe për këtë argumentet jëndë shumëta Argumentet jëndë shumëta sa Allahu subhanu e ta'ala E din gjdo sën që ka ndodh Allahu subhanu e ta'ala E din gjdo sën që është duke ndodh tashë Allahu edhin, gjdo sen që ka me ndodhë ma vonë, për shumë prej tëre që nga ka lejmërun Kur'an, ose pe amberi s.a.s. në hadithet vërteta, që disa kanë kalu e disa i presin me ndodhë, Allahu edhin edhe atë që nuk ndodhë, ajo nuk ndodhë dhasë njëherë. Si kur të kishtë ndodhë, si do të kishtë ndodhë. Edhe kemi përmenjën përket disa për argumenteve, thotë Allahu s.a.s. Law kana fehima alihatun illa Allah la fasadata sikurt kishin cin dy zotra, tispas edhe një zot tjetër posallahut. Kjo ka mundsi mëndoj. S'ka mundsi mëndoj asnjëherë. Po sikurt kishte pas, do të ishte shkatrruj çdo sen. Ose për fëmin e mushrikve, të cilët vdesin kur pyeten sahabët për fëmin e tyre, pe amberi sallallahu alejhi dhe sellem tha Allahu a'lemu, bima kanu amilin, Allahu e din, ato si kur t'kishin jetu, si do t'kishin jetu, ato fmi i vdesin, Allahu e din si kur t'kishin jetu, si do t'kishin jetu, pra Allahu me diturin e ti, përfshin gjdo sen, kjo është etapa e par, e kaderit, etapa e par e kaderit, dituria e Allahu subhanahu e ta'ala, etapa e dyjt e kaderit, është shkrimi, Allahu subhanahu wa ta'ala, për gjdo sen që ka mëndod, Allahu e ka shkru në librin i cili quhet, lawëhi mahfud, lawëhi mahfud, shkru në gjdo sen që ka mëndod. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, ma tharratna fil kitabimin shay, nuk ke milan në liber as një sen, për e shkru, është fjala për në librin, Llohi mahfuz nat libr nuk mungon asnjë send që ka ndodhur e mos jetë e shkruar çdo send është e shkruar në atë libër Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala thotu wa kull shay'in ahsaynahu fi imam mubin atë çdo send ekemi regjistrua në librin e qartë Allahu në atë libër ka regjistruar çdo send që ka ndodhur Gjithashtu Beamberi s.a.m. thot Dije se krejt u mejti më umbledh Gjith njerëz më utubu me të bo ty një dam Skan mundësi me të bo ty përveç asaj që Allahu e ka shkru Gjithashtu nuk kan mundësi me të bo dobi gjith njerëz nëse të bohen Për me të bo një dobi Skan mundësi me të bo përveç asaj që Allahu e ka shkru Në nënkuptan, gjdo send është e shkrume, gjdo send është e registrume. Gjithashtu, një hadith i cili është hasen për ambiri sallallahu alaihi wasallam një dit për e ditve, doli me dy libra i kishtë të marrë me veti. Njonin e mban të ndorën e djathë, e tjetrin e mban të ndorën e majtë. Tha, sahabët, ja Rasulallah, qka janë këta libra? Tha, sallallahu alaihi wasallam, هذا كتاب من رب العالمين. Ky libri ndarën e dihat është libër prej Allahut subhanahu wa taala. Fihi asma'u ahli al-janna. Kto janë kryet emrat e banorëve të xhenetit. Wa asma'u aba'ihim. A dha emrat e babalarve tyre. Wa qaba'iluhum. A dha fiset e tyre. Thumma ujmil 'ala akhirihim. Dheri sa janë përfundu, deri të i fundit i tëre, Fela ju zë dufihim, Wala jun kasumin hum ebeda, Aty ma nuk shtohet as nja, As që pak shtohet ndë nja. Këtun ket liber, Jën emrat e gjennet live, Edhe emrat e babalarve tëre, Edhe emrat e fiseve tëre, Edhe i fundit prej tëre, Aty ma nuk shtohet as nja, As që ka mundësi me u mangësu, ndonjë e pastaj për librin dorën e majt gjithashtu sa hadha kitabun min rabbil alamin ky libër është prej Allahut subhanahu wa taala këtu janë emrat e jehenem live edhe emrat e babalarve tyre edhe emrat e fisëve tyre deri te i fundit i tyre edhe për këtu nuk heket asnjë edhe nuk shtohet asnjë kjo argumenton se gjitha janë shkruar Të Allahu subhanahu wa ta'ala E sa i përket etapës dyt E cila shkrimi I gjitha gjërave Etapa e dyt e kaderit Ndahet në 5 pika Kë shkrimi që është bë për gjitha Që kanë më ndodh Ndahet në 5 pika E para Shkrimi që Allahu subhanahu wa ta'ala I ka registru të gjitha gjërat Ashtë kër e ka kriju lapsi në filim Para se me i kriju qitë edhe tokën, edhe një hadithin, që pe Amberi sallallalli e sallem thët, të parin që Allahu e kryoj, e kryoj lapsin, e pastaj i tha, uktub, tha shkryoj, tha jarab, qka të shkryoj, tha shkryoj, krejt qka ka mendoj, kjo është e para, që Allahu i ka registru, para se me i kryu, tokën edhe qiet, e pastaj, është një shkrym tjetër, një caktim tjetër, I tili është kur Allahu subhanahu wa ta'ala I nëziri shpirtrat Prejshpinë në Sademit a.s. Allahu kur i nëziri shpirtrat Jë tha E lestu bi rabbikum Anuk jam un zoti juaj Kalu bela Than Gjithsesi Tije zoti jon Dërin fund Kjo është e dyta Ku Allahu subhanahu wa ta'ala I ka shkrujë gjitha gjarat E pastaj e trejta në vajhdim është ajo që registrohet për gjdo njëri Kuro është në barkën e nanës në Gjdo njëri Kuro është në barkën e nanës në I shkruhen Gjitha që ka me i kalun jetën e ti Pe Ambiri sallallahu aleyhi vesellem tha E pastaj I dërgohet një melek Për atë personin që është në barkë nanës E dhe pastaj Urdrohet aji me katër fjal Melek urdrohet Me katër fjal Të shkruhen e gjelin e ti riskun e ti veprat e ti edhe jetën lumturin apo hidrimin edhe piklimin e ti gjdo njeri duke qenë mbark no, në nëzvet i shkruhen këto 4 qështje cilat e përfin jetën e ti i shkruhet e gjeli risku puna edhe qfar jetë të lumtur apo jetë me brenga edhe të piklum gjithashtu E katërta, e tila, është me radhë, e tila shkruhet për njerëzë, është ajo që shkruhet natën e kadrit. Gjithashtu natën e kadrit, për gjitho vit, shkruhen emrat e njerëzve, edhe disa vepra të njerëzve. Thotë Allahu subhanu e ta'ala, Inna enzelnahu fi lejletin mubarakah, ne e kemi zbrit Kuranin në një natë bekuar, pra natën e kadrit, Inna kun në mundhirin, ne me kët u atërhikim vrejtjen atyre, fiha jufra ku kullu emrin hakim, atë natë registrohen qështjet, atë natë prehen qështjet, atë natë kanë thonë djetartë, registrohet, kush ka me tu, ka me mbrinatën e kadrit, në vitin arshëm, edhe kush ka me vdikë, Kan fundi i etart bleshkruhen edhe emrat e atyre që kanë mëshkuën haxh edhe atyret që s'kan mundsi mëshkuën haxh shkruhan edhe shumë gjëra natën e Kadrit pra çdo vit edhe fundit e pesta është ajo që shkruhet për çdo ditë fot Allahu subhanahu wa ta'ala yas'aluhu man fi as-samawati wal-ard Allahun y'isin për Allahut lypin edhe kërkojnë ata që janë tokë edhe ata që janë qilë, për gjdo dit e lusin Allahum subhanu wa ta'ala, kulle jaumin hu e fi shenë, për gjdo dit Allahu subhanu wa ta'ala, është në lidhje me ta, Allahu i furnizon ata, Allahu i falë, Allahu pranan lutjet e tyre, Allahu për gjdo dit i drejton tështjet e njerëzve. Pra, etapa e dytë, është shkrimi, këndahën pës pika, e para, Shkrimi që është bë para se më u kriju toka e decit. E dyta, shkrimi që është bë kur njërë scandal prej shpinës a demit. E treta, shkrimi i cili është bë kur njeriu ka qenë në barkun e nanës. E katërta, shkrimi që bëhet çdo nat kadrit një an vit dhe e peta, shkrimi i cili bëhet për çdo ditë. Kjo është etapa e dytë e kaderit. Etapa e trejt e kaderit është dëshira Allahut subhanu wa ta'ala. A ka mundësi me ndodhë dishkan këtë dunja përvec se me dëshira në Allahut. Gjdo sen që ndodhë në këtë dunja, gjdo sen që ne e qumë kader, pra gjdo sen dëshme kader, a i kaderi gjdo her që vjen, vjen me dëshira në Allahut subhanu wa ta'ala. Fëtë Allahu subhanu wa ta'ala, Inna ma'muruhu itha arada shay'an an yaqula lahu le kun fayakun O drej Allahut kurdonaj diçka të bëhet asht thot kun bëhu edhe ajo bëhet dëshira Allahut subhanahu wa ta'ala as për cilsevet Allahut për cilën kemi fol më herët edhe kemi përmend edhe pse është e nevojshme ndoshta ta sqarojmë edhe një herë kur kemi fol për dëshirën e Allahut kemi thon A bọhë çdo send me dëshirën e Allahut në këtë dunjë. Edhe të mirat, edhe të këqijat, edhe imani edhe kufri, edhe suneti edhe bidati, edhe hallalli edhe harami, a bọhen gjithë me dëshirën e Allahut subhanahu wa taala? Nëse thonë të mirat bọhen me dëshirën e Allahut, et këqijat nuk bọhen me dëshirën e Allahut, atëherë shtrohet pyetja Dëshira e kujt, ka munësi me qinë mbi dëshira në Allahut. Allahu nuk donë. Ti donë me e bo një haram, dëshira e i të mbi dëshira në Allahut, s'ka munësi. Ather, thëjmë gjdo sendë ashtë me dëshira në Allahut. Edhe kufri, edhe kufri. Edhe shirë ku, edhe shirë ku. Si, Allahu donë që të bëhet dikush kefir në këtë dunja. Allahu don dikush të bën zulmë në këtë botë, Allahu don që të bëhen haram në këtë botë. Po, si ka mundësi? Kemi thënë, dëshira e Allahut është dy lloje. Dëshira e Allahut është dy lloje. Irada shar'iyah a dhe irada kauniyah. Dëshira e Allahut është dy lloje. Dëshira e Allahut e cila është universale. Kjo dëshirë quhet kauniyah universale me kët dëshir Allahu përfshin çdo sen. Emirë a keçe, iman a kufër, halal apo haram, kët dëshir nuk bën dallim. Në kët dëshir nuk ka dallim të mirat edhe të këqijat, kë i përfshin të gjitha. Edhe e dyta është dëshir fetare, dëshir e shariatit, me kët dëshir Allahu i don vetë ato që janë të mira. Allahu me këtë dëshirë nuk i donë të kësijat Allahu me këtë i donë veç ato që janë të mira Tili është dalimi Ndërmjet dëshirës Kavnije edhe shërëje Dalimi është se dëshira univerzale I përshind gjitha Gjithashtu dëshira univerzale Pa tjetër duhet ndodh Dëshira univerzale Pa tjetër duhet ndodh Nëse Allahu donë Nuk ka qare pa ndodh, ndërsa dëshira e shëriatit, në një, i donë në veç ato që janë të mira, edhe në ndy, nuk është pa tjetër me ndodh. Allahu me dëshira në shëriatit, donë që gjithë njerës tjenë musliman. Apo? A janë gjithë njerës musliman? Jo, Allahu me dëshira në ti e cila është dëshirë fetare, ka mundësi me dashtë, po nuk është pa tjetër me ndodh. Sikur që nuk ndovë, Allahu donë që gjithë njerëzë bojnë vëshpun të mira, Allahu nuk donë që ata të bojnë haramë, po kjo është me dëshiren e ti fetare, e kjo nuk është pa tjetër me ndovë, ndërsa atë që e donë me dëshiren keunie, me dëshiren universale, pa tjetër ajo duhet ndovë. Për shembul, imani i Ebu Bekrit, radijallahu anhu, edhe imani i Ebu Gjahlit, Imani e Abu Bekrit, Allahu e ka dashur imanin e Abu Bekrit, me dëshirën e tij universale, edhe me dëshirën e tij fetare. Pse? Allahu ka dashur me ndonjë, edhe ka ndonjë. Kjo është dëshira universale. Gjithashtu me dëshirën e Shariatit se Abu Bekri ka qenë musliman, ka vdek me iman, po imani e Abu Jehlit, Allahu ka dashur imanin e Abu Jehlit me dëshiren fetare, Allahu për gjdo njeri, donë që ajtjet, musliman, me dëshiren e ti fetare, po Allahu nuk ka dasht, me dëshiren e ti universale, andaj edhe Ebu Gjehli kapdek, si kafir, a ka ndodhë që Ebu Gjehli, të pranon islamin, jo, në në kupton që Allahu, me dëshiren universale, nuk ka dasht, a shë qartë, dëshire Allahu ndahet, dy loje, universale, nështë, edhe fetare, dalimin dërmjet tyre, universale, përshin të mirët edhe të kësijet, edhe pa tjetër duhet ndodhë. Fetare, i përshin vështë mirët, edhe nuk është pa tjetër me ndodhë. Kjo është etapa e tret e kaderit, dëshira Allahut Subhanahu wa ta'ala. Edhe etapa e katërt e kaderit, është krijimi. Allahu Subhanahu wa ta'ala, i ka kriju njërës të, Edhe ato që kanë me i vepru njerës Allahu ka kriju gjdo sen Thot Allahu subhanu wa ta'ala Wallahu khalqakum Wa ma ta amelun Allahu ju ka kriju juve Edhe ato që keni me i vepru ju yu. Allahu ju ka kriju juve njerës Po i ka kriju edhe ato vepra Që ju keni me i vepru Pra gjdo sen është e kriju me Pre Allahu subhanahu wa ta'ala Pra këta janë Etapat e Kaderit, dituria, shkrimi, dëshira edhe krijimi. A është e qartë? Etapat e Kaderit janë katër: dituria, shkrimi, dëshira edhe krijimi. Këta janë etapat e Kaderit. Ndërsa grupet e devijuara jashtë ehli sunetit nuk e kanë besuar këtë Kaderin, po disa kanë kaluar nga një ekstremitet E disa kanë kalu në ekstremitetin tjetër. Disa janë të cilët kanë thonë se njeri unë këtë dunja është i imponum. Edhe këta quhen Gjebrije. Kanë thonë njeri unë këtë dunja është me gjëburë. E ka pa tjetër me eba, a që Allahu e ka caktu. Allahu e ka caktu t'i tjesh musliman. Pa tjetër kime qenë musliman Allahu e ka saktu ti ish kafir Pa tjetër kime qenë kafir Allahu ka saktu ti me bë pun të mira Ti je imponum skicare pa bë pun të mira Allahu e ka saktu ti me bë gjunahe Ti gjithashtu skicare pa bë gjunahe A mundesh ti me dal jashkaderit Allahut Ski mund si, kanë thonë atëher njeriu Ashtë i imponum Këta e një grup i devium Këta e si le quen Gjëbrije, ndërsa grupi tjetër kanë kalut kunder të në këtërë, edhe këta quen kaderije, kanë thonë, ne nuk kemi lidhje me kaderin, s'ka lidhje, Allahu asë nuk e ka ditë, asë nuk e ka shkru, asë nuk ka caktu, po na jemi t'lirë, a mu në tësat dikush me mimponu mu, me dash të veproj, me dash nuk veproj, kjo të regon që ti e i lirë, ata që kanë dash me ardhë këtu, kan ard me nguh ato ce s kan dash s kan ard njeriu es i lir nuk ka caktuar kur jo kto jan ty ekstremitetet e kunderta ce ahli suneti es ndermje tyre dalalet e kyra es shum i, i mad disa prej tyre kan thon ce allah u edin po allah u nuk i ka kriju veprat e njerve ne vet i krijoim e disa kan thon allah jo ce si ka kriju po asë që i ka registru e disa kanë kalu një shkallë dhe ma lërd kanë thonë Allahu asë që edin qka kanë me bo njërd po ne i kure bojmë atëherë Allahu e mërvesh se qka kanë me bo njërd e që pa dyshim kjo është kufër një prej tyre i cili është prej shujuhve prej djetarve të mu'tezilve i cili e ka këtë mëndim kur u transmitu para ti hadithi që pe ambiri salladha a.s. thotë Se mbar kun e nanës, i shkruhen njeriut kater gjëra, i shkruhet e gjeli, i shkruhet e risku, i shkruhen veprat, edhe i shkruhet jetë e ti, qëfar jetë e ka me pasë. Tha, le usemiët të l'Amesh, i eruihi, le këdëptuhu, si kur ta kisha dëgju, transmitu si në këti transmitimi, i cili quët Amesh, أكشا برغن يشرو ولو سمعته من زيد بن وهب لما أحببته أسكر تاكشا دجو پر زيد اتسيل المزنجير ترسمتيم Nuk e kisha dash këtë në smetim Walau samihtuhu min Ibni Mas'ud, lama qabiltuhu, sikur ta kisha dëgjuhu prej Abdullah ibn Mas'udit i cili e ka dëgjuhu prej peganberit sallallahu alaihi wa sallam, thot nuk e kisha pranu, walau samihtuhu min Rasulillah lë radettuhu, sikur ta kisha dëgjuhu prej peganberit sallallahu alaihi wa sallam, e kisha refuzu, walau samihtu Allah e kul, hadha Lë kultu Si kur ta kisha dëgju Allahun Se thot kështu Do të kisha thonë Ma ala hadha E khad të alejnë lë mithak Ne për këtë Nuk të kemi dhanë besë Kër në kënë zirë Pre shishpinës ademit Alehi selam Ky është kufri i tyre Ky është dëvijimi i tyre Edhe Allahu me në pas thonë Që janë registru E gjeli ytë Rizku ytë Vepra tua Edhe Allahu ti kisha thonë se ne për këtë nuk të kemi dhombes, Allahun arujt, kjo është kufri, kjo është daleleti, i njerëzve të cilet kanë devijime në qështje të kaderit. Për ta kuptu këtë, për ta qartësu qështjen, për ti pas qarta, edhe për ti largu për i këture devijimeve, të këture grupeve, është me rëndësi të përmendim disa dyshime të tëre, disa dyshime, disa kundërshtime që përmendin, Në lidhje me kaderin Një për e tyre Ka shumë për e njerëzve Që kur i bëjnë gjunah Allahu subhanu ve ta'ala Argumentohen me kader Sikur që kanë thonë Mushrik të me kes Lëusha Allahu Ma e shrakna Sikur mos kishtë e dashtë Allahu Nës kishin bo shirk Allahu ka dasht Mos kish dasht Allahu A kishin pas mundësina me bo shirk Jo Allahu ka dasht A dhe ne bojm shirq, edhe sot shumë prej njerëzve, ndoshta e llogarisin veten musliman, kur i bajnë haram, kur i bajnë gjuna e Allahut, thojnë mos kishte dashur Allahun, nëse kishim bë. Po Allahu ka dashur edhe na po e bojm. Apo kjo është një prej devijimeve në çështjet e kaderit. Çka thonim për këta njerëz? Për këta njerëz thonim, këta kaderit i mbështeten, argumentohen me kader veç aty ku ju konvenon kaderin e marin për argument në qështje dinit po nuk e marin në qështje dunjas ku nuk konvenon ose e marin në qështje dunjas edhe aty ku ju pëlqen po ku nuk ju pëlqen nuk pranojn të argumentohen me kader nëse njoni i cili thot kështu Allahu e ka shkru edhe unë poboj haram mos ta ki shkru Allahu asun nuk e kisha bo nëse aty dikush i hin familje Edhe ja dënon familjen. Çka bën ai? A thot mos ti shkon ka der, s'ke shmujt më mbaj kur gjatë. Po ka der pas ka qen edhe s'prish pun. A thot kështu? Nuk thot kështu, nëse dikush ia merr pasurinë që ka punuar me vite. A thot po ka der, mos kishin ka der, s'ke pas mundsi më mamar. A thot ose mos ta ruan pasurinë fare. Ti argumentosh me ka der, po Pas urin ski nevojë më shku me fshehën në shtëpi, le di kund rrug, nëse Allahu e ka shkruar me ta marr, kan me ta marr ku me din sa drinjë mësti. Po nëse Allahu s'ka shkruar me ta marr dikush edhe në rrug me e lon, s'ka me ta marr askush. Argumentohet kështu dikush? Jo, nëse një person rrin pa martuar, nuk martohet fare. I bën 30 vite, mundohen me martu, nuk pranojnë me u martu. I banë katërdhët vite, nuk pranon mu martu. E pas ta i thojnë, o filan, pse nuk martu është? Thotë nëse Allahu e ka shkru me mdhën e vlad, u martuva s'u martuva, unë e ka me pasë mi. Nëse Allahu s'ka shkru me pasë e vlad, edhe katër grame i marë, s'ka me pasë mi. Nëse një person nuk martuot edhe thot kështu, që ka thojnë për te? A thotë dikush që kë njeri ashtë normal? As një njeri nuk thotë që këj është Normal Shumë pre njerëzve Në qështje dinit Argumentohen me kader Nësë Allah o e ka shkru mu fal Edhe unë isha fal Po që Allah o se pas ka shkru Edhe unë në s'povinë gjami Allah o mose ki shkru unë me bo harame S'ki shaboh Po që Allah o e ka shkru Aty ku i konvenon Argumentohet me kader Aty ku si konvenon E haran bindjen e ti Në qështje të kaderit Gjithashtu Disa pre njerëzve Jo që e kunderështojnë kaderin Jo që argumentohen me kader Po ndoshtë ta kam pacarëci në qështjet kaderit Edhe thonë Si kur Allahu ta kishtë shkru Unë me qenë për i banorve gjëhnemit Unë e këtë që punoj Unë pëmundohem Pëmundohem me bapun të mira Po që nësa Allahu e ka shkru me qenë unë gjëhnemli Unë e këtë që punoj Pra fundin e kam Jehennemi, ose Allahu por dikan e ka shkruar me që në xhennet, ani ai se ban haram, nësa Allahu ja ka shkruar me që në xhennet, a ka me që në xhennet? Po, shumë prej njerëzve kanë kët paçarsi në kokat e tyre. Un mundohem, po çe nëse Allahu e ka shkruar me që në jehennemi, a jam unë jehennemi? Nëse Allahu e ka shkruar, je jehennemi. Si e shtarojmë këtë çështje? Spari secili njerëz që thot Si kur Allahu ta kishtë shkru me qenë unë e kështu Nësa Allahu e ka shkru për mu kështu Thëmë spari Ti nuk ki mundësi me ditë që ka ka shkru Allahu për ty Kaderi është sirru Allahi fil khalq është shëhtia Allahu në gjitha kryesat Kaderi nuk edin As me lajket as pejgambert as njëst as gjind Lohi mahfud nuk ka hip me ledhu askush Lohi mahfudin E ka ndorë Allahu subhanu e ta'ala As me lajket nuk e ka në legju Lohi mahfudhin Spari ti ku e din Qka ka shkru Allahu për ty Nësa Allahu e ka shkru me qenë gjenem li Unë këtë që mundohem Ku e din ti qka ka shkru Allahu për ty Ndështë Allahu e ka shkru me qenë gjenet li Mundohu ti merri se bepet Ndështë aje për i gjenet live Allahu për mushrik Të cilët than Moskisht edasht Allahu Ski shimbo shirk Qka tha Allahu Kull halin dhe kum min ilmin fe tukhriguhu lena, mos keni ju ndonjë dituri që ju e dini me dal me këtë për Allahut. A mos e dini ju që Allahu e ka shkru, ju me i ba shirkë Allahut. Jo, ti qka din? Ti din atë që t'ka urdhru Allahu. Allahut ka urdhru edhe t'ka ndalu, ti këtë e din. Ndërsa Allahu për ty ka caktu, po ti këtë nuk e din. Ti meru më atë që e dinë dhe që Allahu t'ka urdru, e mos u merë më atë që nuk i një huri për ta, edhe Allahu prejteje nuk e ka kërku, ti nuk i dituri në qështje t'ka derit, ti atë që e dinë është ajo që Allahu t'ka urdru, ajo që pe amberi sallallahu alai e sellem t'ka urdru. Pe amberi sallallahu alai e sellem, kër e pyti një prej sahabë, thëja Rasul Allah, ne apunojmë këto vipra tona, A janë që regjistrohen tash, apo janë prej atyre që janë regjistru atëher në filim? Këto që ne i bëjmë tash, a regjistrohen tash, a janë prej atyre që janë ngrit lapsat edhe janë tha fletoret? Allahu i ka regjistru, lapsat janë ngrit, fletoret janë tha, ma nuk shkruhet. Tha këto vej pra tona, a janë që tash regjistrohen, a janë regjistru prej atëherë? Për amëbiri salladha alie sallem, thë ja, këta janë registru, a shkry këpun, janë tha ma fletoret, ma nuk shkryhen, atëherë thë ja Rasulullah, po atëherë në pëse me vepru, a janë shkry kret, po pëse me vepru na, pëse mu lodhë mu mundu na, për amëbiri salladha alie sallem, thë i amelu fe kullum mu jesër, thë veprani, sepse se cilit, i lehtohet puna ti, për amëbiri salladha alie sallem, qka për me indis pari, Veproni e pasaj e përmendi kaderin E atëher se cilit i lehtohet Ajo që është kader E kur njeri uja undron vendet Spari e përmendi kaderin E mandi i përmendi veprat Pa dyshim se kundërshtohet Me vet veten Nëse është kader U mëse të veproj Ti mëse përmendi kaderin fillim. Ti përmendi veprat E mandi kaderin Njëherë veproni E pasaj Allahu a lehthon Veprat e juaja Thotë Allah subhanu e ta'ala Fë emma men ata A i cili ka dhanë për hirtë Allahut Edhe ka pas friga Allahun Vë sadaqa bil husna Edhe e ka besu të bërtetën Fëse nujes siruhu Lili usra A ti kemi me jalehcu Qështjet e ti Që ka përmendë Allahu? Spari aj që ka dhanë Edhe ka pas friga Allahun Edhe e ka besu të bërtetën Këta jën vepra E pas taj, Allahu i alehëcon, kjo është kaderi Spari njerë vin veprat, e pas taj vjen kaderi O emma mën bëkhila o stëgna, ndërsa aj i cili është koprat Edhe paracitet, i pandharul pre Allahu subhanu wa ta'ala O këdhe bëbil husna, edhe përgënjështërën vërtetën Fe se në jessiruhu lil osra, ati kemi me javështirësu punë A këto, Allahu s'parri i përmend veprat e pastaj kaderin. Kështu që s'parri shkojnë veprat e njerëzve e pastaj kaderi. E jo kaderi pastaj veprat. Se normal, nëse thu, nëse Allahu e ka bë ka der, atarun kot që lodhëm, ti au këndru vendet. Unë një her po lodhem, po mundohem e pastaj inshallah Allahu e ka bë kader për ty atë që është e mirë. Kjo është shkur të mishë në lidhje me këtë qështje. Gjithashtu, një pik tjetër, me cilën jenë kap disa për njerëzve të devjume, disa për i grupeve të devjume, edhe jenë argumentu me një hadith, i cili e sahih, thot për Ambiri s.a.s. kur diskutej Musa i a.s. me Ademin a.s. Ademi edhe Musa i a.s. patën një diskutim. Thë Musa i a.s. o Adem, ti e baba i njerëzimit, Pse në nëzore neve për i gjenneti? Tha Ademi a.s. O Musa, ti e pejgamber që Allahut ka full direkt, apo donë me më fajsu me një qështje, të cilën Allahu e ka shkru 14 vite para se apo me më kriju? Apo donë me më fajsu me këtë? Tha për Ambiri s.a.s. Fë haqëgjë Adem, Musa, Ademi a.s. e fitoj me argumente, Musahin a.s. Qëka thojnë? Thojnë, Ademi a.s. është argumentu me kader për gjunahin e ti. Edhe unë e sot argumentohem. Pse o filan e kebo filan haramin? Thot ti apo mfajson mu për një qështje që Allahu e ka caktu para se me lindun. Apo mfajson, s'ki që ka me mfajsu për deri sa Allah Allahu e ka caktu nuk është fa i jemë. Djetarët e lisonetit Lidhje me këtë hadith kanë thonë Këtu Ademi a.s. Nuk është argumentu për gjunahin Së është argumentu për gabimin Po që është i Ademit a.s. I cili ka dalë për i gjenetit është një sprov është një fatkeci E nëse të ndodhë një sprov Edhe ndodhë një fatkeci Ki drejk më argumentu me kader Nëse të vdes diku një familje Ndodhë një sprov Ndodhë një fatkeci Qka do Ti argumentosh me kader, thu qadar Allah, ma sha'a fa'al. Allahu ka caktuar çka do të ndan Allahu bëhet në çështje sprovave e jo në çështje gjunaheve. Ky është mendimi i shekhul Islamit, i Ibn Qayimit edhe disa dietarëve të tjerë. Ademi alayhiselam është argumentu lidhje me sprovën ti, e tij, e jo në lidhje me gjunahin ti. e tij. Edhe disa dietar të tjerë kanë thënë lidhje me këtë hadith Kan thon Ademi alayhi salam është argumentu pasi është pendu për gjënahit. Kan thon ka drejt edhe njeriu, nëse e bën një haram, ka gabu diçka, ti ndoshta para disa vjetve, ke qenë një jahil i ke bërë krijt haram, edhe sot dikush mundohet me të fajsu. Thu o vëllai Ka qenë kader edhe ajo që ka dasht Allahu Ka ndodë pas i e pendu Nëse ashtë pas i e pendu Lejohet më argumentu me kader Nëse i e enden qatë gjuna Nuk lejohet më argumentu me kader Kjo është që Ademi A.S. është argumentu Pas i është pendu Pas i është kryja e qështje Nëse ti e largu prej harameve Edhe i e pendu Lejohet më argumentu edhe me kader Ndërsa nëse i në qatë haram Nuk i drejt me thonë Ka qenë kader edhe unë për e boj ti nuk ki që ka më më fajsu për nja e cila ka qenë kader maherat. Gjithashtu, disa argumente flasin se ka mundësi kaderi më ndryshu. Disa për argumenteve flasin se kaderi ndryshon. Prej tyre, thot për amberi sallatalli e sellem, nuk e ndryshon kaderin as kush përveç duhas. Duhaja e ndryshon edhe kaderin ka pas me ndodh diska kebo dua, Allahu për që dua, e ndran edhe kaderin edhe nuk ndodh atër shtrojt pëtja si ka mund si me ndryshu kaderi Allahu e ka dit qka ka me ndodh ty pse Allahu njëherë e ka shkru e mandej e ndryshon atë kanë thonë djetartë e lisonetit kaderi ndahet dy loje kaderi ndahet dy loje Mubram i cili nuk ndryshon as njëher Edhe muallak i lidhur i cili ndryshon Kaderi është dy loje Një nuk ndryshon as njëher I dyti i cili ndryshon Cili është ky që nuk ndryshon as njëher Ky kaderi që nuk ndryshon as njëher është aj që është i shkrum lohi mahfud Aj nuk ndryshon as njëher Ajo që është i shkrum, ajo ka mëndohë E këj dy ti që ndryshan, është ajo që Allahu e zbret, nduar të me lajkeve. Ajo që është kader të me lajkeve. Me lajkeve e kanë marë, edhe e din që kjo ka me të ndodh ty. është kader me të ndodh ty. E pas taj ti bë ndua, edhe Allahu të pranë nduan, edhe ajo ndryshan. Pas i është shkru me të me lajkeve, ndryshan edhe ndodh ajo tjetra, për cilën ti kebo ndua. Thot Ibn Kayimi, rahim Allah Kaderi edhe duaja kundërstohen me zveti. Kaderi zbret të poshtë, ajo që është i registrum të me lajket, e duaja jo të që ti e lutë, ngritë të tenal. Nëse është duaja e sinqert, edhe serios, duaja e ngritë kaderin edhe ndryshon. Ndërsa nëse nuk është duaja në nivel, atëherë kaderi e zbret duaj në tënde, edhe ndodhë ajo që është i registrum. Pra, aji që ndryshonë, A është ai ti as të më lajkët? Ka mundësi ti të më lajkët, nëse filani e bën filan veprën, le të ndodh kështu. Nëse nuk e bën, le të ndodh kështu. Kjo është ajo që që ndryshon ose hadithi për Celin be amin Sallallahu aleyhi dhe sallam thotë: Ai i cili i viziton të afërmit, Allahu i riskun Allahu jashtan riskun edhe i zgjat jetën. Kushdon që Allahu t'i jashtan riskun, edhe t'i zgjat jetën. Let i viziton ta fërmit Allahu për ty e ka shkru me jetu Gjëshdët vite Nëse ti i viziton ta fërmit A ka mundësi me jetu gjëshdët e një Andryshon edhe kjo Kjo që ndryshon është ajo që është Të me lajket Aj kader që është Indryshushëm kader Që ndryshon Ti e ki riskun caktum Po ti nëse e ban filan vepran Allahu të ashton Ajo që ndryshon është ajo që është e me lajket Ndërsa ajo që është lojhi mahfud Ajo nuk ndryshon As njëher Edhe para se si të përfundojm I përmendim disa dobi Që njeriu nëse e beson Kaderin si duhet I ndihmoj njëten e ti E forcojnë ata njëten e ti Prejtyra dobi e kryesore është Ajo e cila e plëtson Imanin e muslimanit Edhe nëse mungon imani i ti nuk existon kë është kryesoria e pastaj atët të cilët rjedhin prej kësaj frytet e kaderit janë shumë prej tyre aj që e beson kaderin si duhet Allahu i ebë shumë sabër aj që e beson kader Allahu i ebë shumë sabër në kemi pas raste me pa njërët ignorant ani se janë musliman ju ndodhë një fatkeci një spronë nështë ajo shumë e madhe e pastaj dalin prej kontroli Burat mdhej, nuk e din që ka fletë, nuk e din që ka vepronë. Pse? Ajë nuk beson në kaderin si duhet, apo nuk beson farën në kader. Ndërsa ti nëse e beson në kaderin, ty ku me di që varë fatkeci e me ndod, ku me di që varë sprove me pas, ti ki mundësi me e përbalu. Ndështë atë vdes prindi, ndështë atë vdes e vladi, ndështë atë ndod ndë një sprov, që në sytë e njeri ju të është e pa përbaluishme, Ti ke mension për ballu. Pse? Se ti beson që kjo ka qenë ditorinë Allahut subhanahu wa taala pa fillim. Ti beson që kjo është me dëshirën e Allahut. Ti beson që kët e ka caktuar Allahu pa fillim. Ti beson që kët e ka shkruar Allahu me ndod 50000 vite para se me i krijoi tokën e vecijë, siç ka thonbe Amperi sallallahu alejhi salam se Allahu i ka shkruar kët 50000 vite para se me i kriju tokën edhe qijet, edhe këtë vej për Allahu e ka kriju, si ki mu mërziti, si ki me dalë prej kontroli për një sprovë që të ka ndonë, ku redin se atë e ka shkru Allahu, pëzdët mi vite përra se me kriju tokën edhe qijet, ti kur e ki këtë bindje, ti shumë let e ki me i përbalu sprovët, edhe ki mund si me bësapër, një dobi tjetër, e cila rjedh si frytë prej kaderit, A shtrimria, ai personi i cili bëson kaderin si duhet, ai është shumë trim, ai nuk është fragacak. Pse? Se ai fragacaku nuk e bëson kaderin si duhet. Ai ka frikë. Se lufta i ashurton jetën. E nëse rrin shtëpi, i zgjatet jeta. Ai ka frikë. Nëse i ndodh diçka, ka mundsi me u rrezikojë jeta e tij, ndërsa nëse e bëson kaderin Dhe e din që kjo dhunja që mund tërteja, s'kan mundësi me të bëdam përveç asaj që ta ka shkruar Allahu. Edhe e din që krijt mëmbled me më ndihmë, s'kan mundësi me ndihmë përveç asaj që e ka caktuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, ka deri ndihmon që njeriu ta falënderon Allahun subhanahu wa ta'ala në çështjet e rrezikut. Shumica e njerëzve sot, shumica e muslimanëve sot për shkak Problemi që kanë me kaderin, nuk janë të knaqur me risku në Allahu subhanuhe ta'ala. Nuk janë të knaqur me atë që Allahu subhanuhe ta'ala i ka caktu për ta. Mundohët ku me ditë sa shumë, e pas taj atë që e merë, nuk është i knaqur. Ndërsa kur ki bindje, të sigur të dhe cak në kader, ti asë sa fiton, thua elhamdulillah, e dinë që qaj ka qenë, Rizku jatë edhe nuk thu Sikur të kisha vepru kështu Ndështë të kisha marë ma shumë Ose mështë kisha shku atje Ndështë të kisha kry ket pun Kisha marë ma shumë Sikur edhe sikur Për ambejri sallatalli e sellem thot Mështuani sikur Sepse fjala sikur I a hapë derën shëtanit Ash prej veprave të shëtanit Gjithashtu Ka deri ndihman Që njeri ju mështë ketë kibër në ketë dunja Tjetë modest Në sejneri u e bën kaderin si duhet, ai nuk ka mundësi me lavdurve vetën, nuk ka mundësi me i hap krat, edhe me mendu kush jam unë. Dedin çka kjo është kaderi Allahut, Allahu ka caktuar ti më e pos këtë detyri, Allahu ka caktuar ti më e pos kët takwalloh, Allahu ka caktuar ti më rjedh për i kësaj familje, Allahu ka caktuar ti më e pos kët autoritet, Allahu gjithai ka caktuar. Ti nuk i qka mu mbur Nuk i qka mu u krenu Ti për atë që e ki Po thu elhamdulillah edhe je modest Pse e din që gjitha janë Me kaderin Allahut Subhanahu wa ta'ala Gjithashtu kaderi e shkak Qe e largon gjelozin prej zemrave të njerëzve Shumë pre njerëzve sot Gjelozojnë kunder Allahut tëra Shumë pre njerëzve sot kanë gjelozi Pse aje bani Pse aje ka Unë nuk e kam Si kur mos ta kish pas edhe ajë Gjë është po rahat. Çka ka problem me kaderin? Nëse beson me kader si duhet, ti je i kënaqur me atë që ty ta ka dhënë Allahu, nuk xhelozon pse ai e ka, se edhe ju jo ti jash me kader, edhe ajo që e ka ai, edhe ajo është ما قدر إن شاء الله ما كاتش أبرفن دويم لذي ما كاتكوشت تيمانت إن شاء الله الله نتاكن لجراتنا أرشم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك واتوب إليك